Din insul feroe, acolo nu este ce mâncau, vă spun eu. Nu este nimic ca o așa de mult. Când îl vedeți pe Robin, dați-i un ștrudel, ceva el nu este acolo, deci acolo mi-a spus unchi meu că nu pa, nici iarbă nu este acolo de Ce să, Dar ce să dacă nu este iarbă, dacă nu este iarbă nu se vaci, dacă nu sunt vaci nu este mâncare și deci, uite așa, e un ciclu de asta care nu poți, no. pește, pește dacă mănânci pește, uite slăbești ca și robi. pește, ai mâncat de spune drept că n-ai mâncat acolo este pește, fratele meu stai pe insulă, tot prin ceva pește că sar peste, n-au cum vor să treacă și sar acolo peste tine, oricum e fain, no bine super fain Uh, haideți să ne îndreptăm Spre cuvântul Domnului în seara asta Ligea cum te simți? <fie> nu Te simți ok, nu? <fie> Super, haideți să ne întoarcem La pasajul 1 Corinteni Haideți să mergem la 1 Corinteni 1 Corinteni, capitolul 9 au un mesaj scurt Băi, Dani și, și am. Dacă îmi dați microfon la 8 E greu men să mai fac față La 8 îmi dați microfon, Dai bine, vă iert 1 Corinteni 1 Corinteni, capitolul 9 citim de acolo două versete 1 Corinteni capitolul 9 ați găsit? 1 Corinteni, capitolul 9 versetul 24 Corinteni 9 cu 24 scrie așa nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare toți se alergă, dar numai unul capătă premiul. Alergați dar în așa fel ca să căpătați premiul. Versetul 25. Toți cei ce se luptă la jocurile de opte se supun la tot felul de înfrânări și îi fac lucrul acestea ca să capete o cunună care se poate și. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Și mergem la filipeni, tot Pavel scrie bisericii din Filip de data aceasta, numai bisericii din Corint. Filipeni, capitolul 3, versetul 14, Filipeni 3 cu 14, ne bucurăm cei care ați venit aici, au adus prieteni, neamuri, avem pentru prima dată, știu, pe Alina, verișoară lui Silviu și uh, Adi, bine ai venit Alina, sper să te simți bine, este primată care nu pentru prima dată aici, bine ai venit, hai să-i aplaudăm pe toți care sunt pentru prima dată, bine venit. Chiar, chiar ne bucurăm că ați decis să fiți astăzi și sper să vă placă în prezența noastră. Și tu, bine ai venit și tu. Toți care esteți pentru prima dată, ne bucurăm că ați venit. Filipeni, ați găsit Filipeni, capitolul 3, versetul 14, Filipeni 3 cu 14. Filipeni 3 cu 14 spune așa, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Isus. Alerg spre țintă. Pentru premiul chemării cerești al Lui Dumnezeu în Hristos Isus. Seara asta vreau să vorbim puțin despre subiectul premiul chemării cerești. Vreau să vorbim, pe să vedem ce e asta, ce e premiul ăsta, cine îl primește, cum îl primești și cine nu îl primește, ce se întâmplă cu ei. Premiul chemării cerești. Haideți să ne rugăm și vom, vom porni la drum să mulțumim pentru această seară. Îți mulțumim, Doamne, pentru că am simțit în timpul închinării un în special, Doamne, o prezență specială și te-ai atins de noi în mod special. Îți mulțumim pentru asta. Să mulțumim pentru harul pe care tu, Doamne, l-ai reversat peste noi până acum. Și și Doamne, că în seara asta tu mai ai ceva de făcut. Știu, Doamne, că tu vrei să ne vorbești, vrei, Doamne, să ne comunici lucrurile tale și tainele ale tale din cuvântul tău. Și că mă rog că, în această seară, Doamne, tu să mă căloești, Doamne. Vreau mă rog că, cuvântul tău să fie pe, pe gura mea, Doamne, și mă rog că, în timp ce noi primim cuvântul tău, Doamne, să primim cu bucurie și, să, Doamne, să-l împlinim în viețile noastre, nu, să nu fim doar niște ascultători, Doamne, pasivi și indiferenți, să fim doar niște împlinitori ai cuvântului tău. Așa că, mă rog, ca tu să lucrezi în continuare. În numele lui Iisus, toți tine îi spun amin, amin, amin. Ne place să vin în fața voastră și să vă zic că eu, de când am fost la grădiniță, am fost tot premiant, locul întâi, la fiecare, când se citea la sfârșitul anului. Uh, Cine sunt premianții Ter ce era pe primul loc Dar nu a fost chiar așa uh, Mi-ar fi plăcut să fie Dar uh, din diferite motive Nu a fost chiar așa Mă aduc aminte clasa 1 Nu știu câți vă aduceți aminte clasa 1 Clasa 1 am luat locul 2 Câți ați mai luat locul 2 în clasa 1 Care mai este oh, Câțiva mai este cu mine Deci eram uh, Era așa cum să zic Eram între Nu știam ce să, să mă bucur Că am primit locul 2 Că n-am primit locul 1 nu știam, uh, nu știam ce să fac Am mers la mama și la grădiniță cum să zic, la grădiniță eram, cum să zic, nu se dădea note eram acolo cel mai bun, înțelegi că eu știam tot ce se vorbea la grădiniță dar când ai trecut la școală, deja se nota mm -hmm. era mai nașt un pic la școală și uh, mi-aduc aminte că la sfârșitul anului, și acum mi-aduc aminte am mers la mama cu diplomaia, nu știu ce, ne dădea, nu știu ce, cărți ne mai dădea, nu mai țin dar ne dădea diploma m-am luat locul 2, nu știam să fiu bucuros să nu fiu bucuros, nu e asta e. Și am mers la clasa, în clasa întâi am în luat cu 2. Mama, felicitări, felicitări. Am văzut că nu s-a bucurat foarte mult. Dar a fost ok. A fost okay. Locul 2. A, după aia, în clasa, în clasa 2, -a, am coborât. Am mers pe locul 3. Câți care în clasa 2 mai Locul 3, câțiva? Locul 3. Aia care ați primit locul 1, țineți-vă mâine jos, că voi este cei care nu suntem mânioși pe voi. Dar asta e altă problemă. Locul 3, am mers la mama din nou, după ce am terminat. Nu știa să mă bucur, am scăzut, am scăzut, Mama uite, da, fericitări, am văzut eu că nu s-a bucurat, da? E ok, a fost bine, că totuși am fost premiat, totuși în locul 3. Ei, au primi clasa 3-a, treia 3, -a. 3 -a, am primit mențiune. <laughs> Și tu ai primit mențiune, deci tot am scăzut așa nu îmi seama de ce, dar am scăzut am mers la mama, nu știam, să mai bucur, nu mai ești premiant acum, mențiune toată mă gândeam, ce cu mențiunea asta, adică nu ești pe loc, îți dă mențiune, ca și ce, să te încurajezi anul viitor să iei premiu nu știam de ce, dar am primit mențiunea asta adevăr, adevărul, am mers la mama din nou mama lucra la, era la tehnician dentar aici în, în, chiar lângă școală, deci erau chiar aproape și veneam ca să ajung acasă treceam pe la ea, mă ta mențiunea aia, a da. Și s-au uh, bucurat un pic, s-au bucurat un pic, nu așa? De ca și când am fi luat premiul, s-au bucurat un pic, sigur, felicitări, te, sigur. Uh, dar uh, și uh, asta a fost în clasa a patra. Clasa a patra, n-am mai luat nimic. În <laughs> clasa a patra au început să-mi placă mai mult alte activități extrașcolare Nu mai mă interesa așa de mult, uh, așa de mult uh, școala. Uh, Vedeam rostul. Degeaba, tată, tată îmi spunea că dacă vreau să fie inginer, trebuie să studiez. Nu mă trezea pe inginer ce inginer. Și așa au fost. Și nu, eu nu mai am să mă gândesc. Nu eram printre primii trei în clasă niciodată. Deci, tot Nu eram așa. Nu că sunt de asta, dar nu eram așa motivat să învăț așa să trec. Și era. Așa, de 8-9 eram mulțumit, da? Era ok, super, ok. Dar am ajuns în America în America s-a întâmplat ceva în America mi-a venit pofta din nou un pic să fiu mai să, să depun efortul și vă spun și de ce pentru că în America m-am simțit mai special adică imaginați-vă să fii aici la, era la general ăsta, 4 când am plecat, nu la 8 era când am plecat era clasa 7 -a, terminați în clasa 6 -a, eram, cred că media au fost 8-80, dacă bine mi-aduc aminte în, în clasa 6, mi-aduc aminte în astea că le uit, mă uitam cu tati și cu mami foarte de aproape, deci nu mi-l aduc aminte foarte bine uh, și tă, na, la sfârșitul anului mă întreba, nu crezi că puteai mai bine? <laughs> Asta e, în clasa 6 am început să fac și judo nu puteam face toate deci, mi-aduc aminte că am început să fac uh, fotbal odată, și iarăi m-au scos notele învățător, nu mai învățam, plăcea fotbalul m m-au oprit, mai mult să fac fotbal, Păi m băgat la judo și după aia iarăi o scos la note așa că oricum am scos-o 880, eram mulțumit atunci cu cât uh, învățam și am ajuns în America uh, în America când am ajuns uh, americanii, mai ales la unele materii reale, credeau că sunt un geniu, deci chiar credeau că sunt un geniu, deci uh, în clasa a șaptea când m-am mutat acolo au zis primul rând veneau toți să le fac tema la mante, deci asta veneau toți să le fac tema, nu știa că e bine sau nu, dar toți veneau pe la mine, nu mai puteam face față am zis, mă faceți-vă și voi și s-au uitat la mine și făceau după mine dar mi-aduc aminte că au venit cei de la aveam ceva, revista asta școlii era o școală destul de mare acolo că eram mulți ce cartier și au venit să facă poză fac o poză cu profesoara de matematică cum zi eu, ucenicul ei cum o învăța, după așa de trei săptămâni o știam am făcut, am făcut poză cu ea ne -a pus acolo, la intrare în școală și ce să vă spun, de ce a fost fain de acolo, cum intrai în școală să-ți vezi poza cu profesoara, deci era altfel blai prin școală, înțelegi după, după ce în școala la General 8 nu mă băga nimeni seama, era eram premiant aici direct poza cu mine în școală, deci era fain au fost super fain. În clasa 8-a clasa 8-a țin minte că o primit părinții o scrisoare acasă și terminasem un semestru și făcusem aici până noi în decembrie am plecat în 90 sau 91, 91 și făcusem un semestru acolo dar așa de bun am fost în, chiar dacă nu știam limba m-au băgat într-o clasă, m-au scris la părinți că vor să-mi bage din clasa 8 într-o clasă specială, pregătitoare pentru a fi inginer. Nu știu ce inginer vreau să mă fac, ăștia. Da, de -a, tata a început să râde, dar așa a fost. Eu erau chiar premiante da, în Statele Unite și erau chiar pe loc întâi pe acolo. Și m-a uitat zil, m-a uitat că am zis că o să vorbesc despre uh, subiectul ăsta și m-a uitat așa să văd totuși ce am mai câștigat de pe acolo în America. Și mi-am să aminte de anumite chestii. Că aminte, în uh, 93 Certificat de onoare În academică uh, Am primit de la, de la liceu Unde eram Nu ca să mă mândresc Că nu mai am pe cine mândri Că oricum i-au zis deja Mona Da, deci nu mai am pe cine așa să vă impresionez uh, Vă spun asta după aia, a, da, după aia Am fost la o convenție Unde au participat multe, multe școli Aici uh, La dramă am ieșit pe locul întâi și dacă vedeți aici chestia asta mică este grand champion deci uh, un talent mare în dramă care nu l-am exploatat încă aici uh, după aia la vorbirea în public am mers și eu, am participat și eu la association este o asociație de școli creștine nu știu ce m dat excelent la vorbirea în public se pare că asta a fost chiar pe bune după... Uh, după aia, uitați-vă asta, nu dată nu cred că reușeam eu în România chestia asta, la matematică locul 4 la o, nu știu, olimpiadă <laughs> Math Olympics te ciuciui, fourth place nu m să cred premian, nu de altă mă, dar unii dintre voi care nu vă simțiți premianți aici ascultați-vă, în America ar fi premianți mă. Uh, unii dintre voi, este aici premianți bă, noi suntem, suntem vidioși pe voi dar asta e, no, nu toți suntem ca voi Uh, și un, un, un premiu care eu mă mândresc cu el tot la, la o convenție între școli la care am fost, uh, eu v-am zis despre cei care sunteți din Salem, voi știți, a fost acel, uh, acel curs de rezistență, l-a alergat, mai de câți kilometri, mulți kilometri, oricum că am alergat o oră și... Uh, și la care am luat locul întâi Asta mi-l place mult că ori de ori mă simt așa bleg și n-am să alerg Mi-aduc aminte de asta, că eu sunt campion Și deci cum nu pot asta, Dacă nu poți să alerg Cine să alerge? Că nu sunt campion, eu sunt campion la alergat Așa că în 1992 eram campion Și trebuie să spun că campion la alergat Voi credeți că campion la alergat? Mă stau probabil în America Tății sunt și nu a putut niciunul alerga am venit aici în clasa asta să vă spun că nu chiar așa au fost nivelul chiar așa, să ratați acolo uh, am fost în... <laughs> unii aveți impresia greșită nu chiar așa e. Uh, vă aduc aminte, cine au pe lună nu au românii, dar asta e altă problemă <laughs> asta e altă problemă pentru altă dată uh, ce, să vă, ce se întâmplă, am venit aici la Onisiv, nu la Onisivul am venit la Eliceu Emanuel și am avut cei care știți, sunt probele alea de o mie de metri care le dai, nu mai ținut. În clasa 10 le-am dat. Așa toți. Eu eram tot. Nu am fost niciodată, cum să zic, un exemplu. Silviu, ridică-te în picioare. Deci și eu am slăbit. N-am reușit așa silueta asta. Deci n-am avut niciodată silueta asta, așa, perfect. Tot timpul abia am demonstrat un pic. Deci era tot. Era, cu toate că alergam mult, dar nu am ajuns așa la silueta aia. Și când m-au văzut, ăștia colegii mei de la Cei, Emanuel, mari Varii, ah, ăsta nu poate să se alerge. Și eu, am aminte, la 1000 de metri. Nici nu știu cât e timpul bun Dar în orice caz Ăsta proful nostru Când ne-o cronometra Nu știu ce Zice Când a fost Eu oricum eu am luat înainte lor Că știu, am văzut că-s Eu am luat înainte lor Am alergat tot Și am stabilit un record atunci pentru școală Bine, că nu eram fițat de multe din ce, ăsta e mâneo, dar oricum am stabilit un record care nu știam că a fost bătut până atunci, da? eu sunt mândru de el. Deci, campionul din America, au fost și campion în, în Oradea. Eu tot alergam, aveam impresie că tot alergam când m-am întors să am stat aici, alergam, nu fără să-Martin, și mă gândeam, bă, dar nu mă vede niciun antrenor de asta să mă ia ceva echipă de asta națională. Că eu sunt de națională, bă, nu sunt așa numă de aici, de Felix de Martin. Și uh, Mai am un premiu de care îți în clasă 8 -a, am, am câștigat premiul Era Pastors uh, Premiul pastorului era Care trebuia să fie bun și academic și spiritual Un exemplu Și mi-aduc aminte când la premiera Sfârșitul anului Că mă uitam, mă uitam la premiul ăla Eram și acasă cei care a fost la mine acasă știți E o cupă Și stătea cupă acolo pe, pe amvon Erau părinții, e sală plină În biserică mare, 3000 noi eram toți care graduam eram în timpul programului de biserică Și mă uitam la cupa aia de acolo Eu nu N-am nu, știut că este cupa aia, În primul rând când am eu la școală N-am că se dă cupa asta Am văzut că era cea mai mare cupă dintre toate Fain ar fi să o câștig eu Mă gândeam, dar oricum deja era totul Tezele erau date Deci totul era nou, da, Cum? a ah, fain ar fi să, să câștig asta. Și știi, atunci am, eu mai aduc aminte, ziceam Domnului, așa așa o chestie cu Domnul și Domnul cu chiar o minune ziceam, Doamne, dacă mă chem să fiu pastor să câștig cu paia. Eu știam că, nu credeam că am fost acum cel mai bun, dar mă gândeam, totuși, cred că aș merita o cupă de aia, mă gândeam eu, știi. Mă duc în România, de cât mai câștigă o cupa de aia? <laughs> Știi? Și... Uh așa a lucrat Dumnezeu, nu știu, a făcut Dumnezeu o minune, dar oricum, când a citit numele celui care primește cupa, era numele meu. Și atunci am curs la lacrimile și am știut că eu eram plin de bucurie într-o fel de-a de -a mediat, Doamne, tu mă să fiu pastor, nu e? Și uh, au, fost, au fost mai așa alte premii care le-am primit, dar n-am venit să vă spun asta toate premiile astea, ce am vrut să vă spun este că toate premiile astea, frunte și cu ăla, al să este absolut o toată comparativ cu un premiu care vreau să câștig și spuneți-mă, premiu asta, dacă nu-l câștig, alerg zadar dacă nu câștig premiul ăsta care eu vreau să-l câștig degeaba, degeaba aici, degeaba mă chinuiesc chiar degeaba, degeaba am primit premiile de degeaba am primit locul întâi la, la, la clasa întâi la cu doi în clasa întâi deci degeaba toate acestea dacă nu primesc premiu asta. Deci chiar degeaba Și tu Dacă ești pe pământ și sufli Dacă la sfârșitul vieții Tu nu primești premiul ăsta Ai alergat degeaba Chiar ai alergat degeaba Ți-ai trăit viața asta Și de multe ori Pavel vorbește despre Viața asta ca și o alergare despre alergare. E o alergare, dar dacă la sfârșitul alergării nu primești premiu, nu premiat, ai alergat degeaba. Ți-ai erosit viața. Și știți care e culmea? Hai să vă spun care e culmea. Culmea e că nu mai ai o altă șansă. Ai o singură șansă. Nu, nu există reîncarnare Nu există prostiile alea care vorbesc La televizor Că te reîncarnezi Și în tot felul de lucruri și prostii Pentru că nu există Biblia spune după moarte Vine șudecata Vine judecată. Așa că Eu vă spun ca lider de tineret al vostru Dacă eu Nu primesc premiul ăsta Eu am alergat degeaba Degeaba m-am chinuit Degeaba m-am am renunțat la America Degeaba m-am renunțat la ofertele care erau acolo Pentru mine să lucrez și să-mi construiesc o familie Și să-mi construiesc acolo viitorul Degeaba am făcut toate astea Dacă eu nu primesc premiul Care eu vreau să-l primesc la sfârșit E chiar degeaba Poate vii să spui te, dar ascultă-mă Eu am intrat acum la o universitate de renume e la București, la pot să spun, Academia de Știință Economice. Care vrei tu? Care crezi tu că e unde ai vrea tu să fii? Și poate ai intrat acolo. Și eu te felicit. Și ascultă-mă, dragul meu, du-te acolo, poți să devii prim-ministru. Bă, vrei să fii președinte, poți să te faci și președinte. Ascultă-mă, un cel mai înalt grad dacă tu vrei să fii, dar dacă tu nu câștigi premiul ăsta despre care o să vorbesc eu, degeaba ai fost președinte, degeaba ai fost la școală, că degeaba. E chiar degeaba. Pentru că în final aceste lucruri chiar nu vor conta, dacă nu câștigi premiu. E un premiu. E un premiu. Acum vreau să vă spun, că, să facem diferența. Biblia vorbesc despre ceva interesant, vorbesc despre o cunună. Și când bine vorbesc despre o cunună, noi nu suntem așa obișnuiți cu cunună. Ce ne se cunună? Cunună, de obicei auzim împărația o cunună. Și aveam, țimite când eram cu uh, coro uh, coroană sau cunună, da? Uh, în, uh, în Noul Testament, când Pavel scrie, când Pavel scrie, bisericii din Corint, Corint în ce țară? Cine știe? Grecia. Corint în Grecia. Fiți atenți. În Grecia, ce jocuri s-au mai invitat acolo? Jocurile olimpice Dar fii atent, grecii mai aveau patru jocuri naționale Erau jocurile olimpice Erau jocurile isminiane Care aveau loc, unde credeți că aveau loc? Lângă Corint Unde scrie Pavel, corintenilor Și aveau loc, lângă, era un deal lângă orașul Corint Și după deal, jos, era plătoul Și unde, era tot, unde aveau loc aceste jocuri Dealul era extraordinar pentru că după el, după aia s-au luat stadioanele, s-au făcut dealuri false, nu? Era perfect, oamenii stăteau acolo pe deal și erau... Deci oamenii din Corint, unde vă vorbește Pavel, ei erau absolut obișnuiți. Absolut obișnuiți cu jocurile, știau, erau mândria lor. Deci pentru ei nu era așa numai să râd de la jocuri, era o pasiune, mă. Deci ei puneau pasiune la jocurile astea, nu era o glumă. Și jocurile isminiane aveau loc Acolo lângă Corint Și păi aveau scrie lor Ei care știau despre acestea Ce fel de jocuri erau acolo? Păi vă spun eu Erau, erau jocuri, concursuri cu trăsura Erau concursuri de box Încă în perioada aia Erau concursuri muzicale, poetice Un pic diferite, așa Concursurile astea, isminiane Și dintre toate Cea mai importantă competiție De la jocurile isminiane Era Alergarea. Jocurile olimpice se pune mare tantan pe ce? Pe acel maraton, nu? Cine câștigă maratonul? Uh, și când le spune lor despre alergare, bisericii din goiști știau, audon? Uh, alergare. Dar acum, ca să fiți atenți, ca să concurezi în jocurile, la jocurile acestea, nu? Putea, eu, eu vreau să concurez. Vine legea, vreau să concurez și eu. Deci, Ligia, deci peste două luni e concursul, tu acum vine la mine să vrei să concurezi. Nu se poate așa ceva. Deci la, cu zece luni, înainte de începerea concursurilor, începeau antrenamentul. Zece luni. Și toți, deci dacă noi toți suntem aici, care vrem să concurăm la jocuri, toți ne adunam. Se numea Gimnaziul, unde avea loc antrenamentele, cu arbitrii și cu antrenori, adevărați. Zece luni intrai într-un antrenament de pregătire pentru jocurile ispiniane care aveau loc. Zece luni înainte te pregăteai. da te pregăteai. Și ca să fii administra, să treci concursul. Deci dacă erai ales, zece luni intrai într-un... aveai calculat orele de somn, aveai calculat ce mâncai, de exemplu, ei nu aveau voie să, mânce, să bea nimic rece. Credeau că afectează negativ organismul. Nimic, nimic rece, nimic. Niciun pic de vin. Deci erau, erau disciplinați. Zece luni de zile erau disciplinați. Și toată lumea știa Când îl întâlnea pe stradă Pe unul care era în, aceste, în concursul Știa, ăsta e disciplinat, Ăsta la ora opt impact. Nu deci Știau, nu putea glumi cu ei Deci era un antrenament riguros Pe care treceau Și de ce treceau ei Scopul era ca să câștige Cununa Ce era cununa asta? Era, asta era premiu Cum se dă o medalii Atunci se dădea o cununa Cununa era formată, poate ați văzut, era formată din frunze de dafin sau pin, depinde de, de, de ce concurs era vorba, și această cunună era înmânată, era, pusă, era dată în ultima zi a da, concursurilor, în festivitatea de încheiere. Și după ce câștigai, așteptai festivitatea de încheiere, unde erau toți premiați. Cine venea acolo? Veneau neamurile tale, veneau toți să te vadă dacă ai câștigat. Și era mare lucru să-ți se pună cununa aia pe cap. Ești campion, ai câștigat. Și cu oamenii care se întreceau în jocurile acestea, în mintea lor era cununa. Nu mă interesează ce fac, nu mă interesează acele zece luni de zile de pregătire. domne, nu puteau să facă orice, trebuia să culce la o oră, erau antramente riguroase, nu puteau să mănânce orice. Păi venea cineva cu, uh, venea cineva cu niște cremești. te uitai la cremeșul ăla, peste 9 luni poți să mănâncă, nu pot acum. Și venea la tine, hai să miroși un pic cu niște cremeș, nu, că să în nici vor, nici nu mă ating de el. Ei știau că dacă cumva să ating de mâncare care nu a trebuie să mănânce, știu că este eliminați. Următorul care a fost după el, intra, nu se puteau juca. Așa că ei erau serioși și orice sportiv, uitați-vă la sportivi, cei care reușesc să ajungă, cei care sunt destul de serioși cu disciplina lor, nu așa reușesc. Și făceau asta, Pabel zice, făceau asta să-i pentru o cunună, care, cei care ați văzut Dafin, vă spun eu, când dafinul e tăiat, începe să se vestejească dar se vestejește diferit decât celelalte plante. Se încrețește așa un pic, dar așa încet. Nu cade jos, repede, frunza. Stă pe, el, așa, vestejită cum e. Asta era fain, că după aia o punea și era vestejită. Tot avea forma, Nu cădea ca și la orice alt pom, gata, tai, toate cad. Nu, vă am da acasă, îi tai și se vestejește așa, interesant, și rămâne așa frunza. Legat acolo. Și Pavel le zice următorul lucru aici. Zice lor, celor care știau aceste jocuri, fiți aveti ce le zice. Nu știți că cei ce aleargă la locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul. Era un singur campion care primea cunună. Unul capătă premiul. Alergați, dar în așa fel ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Și fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji noi să facem lucrul acesta pentru o care nu se poate și. Scutați-mă, dragi tine. Tot ce facem în viață, realizările tale, premiile tale, toate aplauzele care ai primit, toate realizările, ce ai construit, o firmă puternică, toate alea au nicio importanță. Dacă la sfârșitul ai lergării tale, când ajungi față-înfață cu Dumnezeu, Iosif, dacă nu primești cununa aia, Ți-a viața. Dar dacă nu primești cu aia, ți-ai pierdut viața. Puteai tu să vii la tineret, puteai tu să lucrezi la biserică, putei tu să cânți în trupa de închinare, poți să faci orice, dar dacă nu primești cu luna, ai răgat deja. Și știi cine o să-ți o înmâneze? Cine o să o pună pe capul tău? Dumnezeu. El va da cununa vieții. Și în Biblie vedeți despre cununa asta, că e interesant, cei care vreți să studiați, vă spun unde puteți găsi. Fiți atenți și aici Biblia despre cununa asta. E foarte interesant. Petru vorbește despre anul Petru 5 cu 4 și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate vesteji a slavei. După aia, în Iacov, spune 1 cu 12... Căci după ce a fost găsit bun, va prini cununa vieții pe care a făgăduit-o el celor ce-l iubesc. cu. Mai mult. După aia, în 2 Timotei spune așa, de acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Nu numai mie, ci și tuturor celor ce va fi iubit venirea lui. După aia, Apocalipsa 2,10 spune așa, fii credincios până la moarte și îți voi da luna vieții. Așa că, hai să spune că ai fost credincios până la jumătate din alergare. Ai venit cât tip ai fost tânăr la tineret. Te-ai căsătorit, nu te-a mai văzut la biserică. N-ai fost credincios până la moarte. Nu primești cununa. Dar tediu, m-am predat viața în mâna lui Dumnezeu. Te, am fost. Și ce-mi place mie ce spune Pavel? Dacă vei citi 2 Timotei, Cartea 2 Timotei e ultima scrisoare a lui Pavel După a murit 2 Timotei, și ce spune el? Hai să vă spun ce spune în 2 Timotei Fiți atenți, 2 Timotei 4 cu 7 Și eu aș vrea să pot să spun la sfârșitul alergării mele Fiți atenți ce spune el Asta e ultima lui scrisoare care o scrie 2 Timotei 2 Timotei Capitolul 4, fiți atenți ce zice el 7 M-am luptat, lupta cea bună mi-am isprăvit alergarea. Am păzit credința. M-am luptat luta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea. Ați să vă dat ce înseamnă alergarea fiecarea, pentru că fiecare dintre voi aveți o alergare. De dacă nu alergați ce ați primit-o de la Dumnezeu, alergați degeaba. Adică și Fivia, voi vorbiți pe voi că voi sunteți căsătoriți. Haideți să față un pic, voi doi. Haideți în față. Și aduceți și pe, pe nu-i copilul vostru, știu, aduceți și pe David aici în față. Voi folosi ca un exemplu pentru că vreau să vedeți cine va primi cununa. Voi doi, David, tu, tu, vii cu mine. Las pe Fivia un pic. Stați jos acolo, tu vii cu mine, tu vii aici, uite, stai aici lângă Mona, hai, stai aici lângă Mona. O știi pe Mona? O știi, nobite. Dumnezeu se uită în jur și are un plan, vrea să facă ceva într-un într oraș, să zicem Oradea. Are un plan. Și are nevoie, vrea să, ar vrea, ar vrea ca ce? Ar vrea ca să deschidă o biserică, să zicem, are un plan, ar vrea să deschidă o biserică în... Încă una în Rogerius, ar vrea el Pe cine aș putea o pregăti? El deci ști în timp Aș, vrea, a, aș să deschidem o biserică, e nevoie acolo de mulți oameni Mă nevoie de cineva care să Să fie pastor acolo Am o chemare, asta pastor la biserică. Pe cine să chem? Imediat în mintea lui Spune ok, îl chem pe o persoană Ei sunt căsătoriți Mă pot folosi de ei Dumnezeu se uită de toți. Cine ar fi părinții care ar ajuta pe păiatul ăsta în chemare lui? El știe, de multe ori nu înțelege de ce Dumnezeu alege uneori părinții, știi, dar Dumnezeu știe în planul știe ce știe de ce îți dă părinții care îți dă. Așa că se uită și vede, ei doi ar avea ce are nevoie omul ăsta care să păstorească biserica din Rogerius. Așa că trec anii și se naște un băiețel la ei în familie tu, o, noi jucăm teatru acum, nu să știa părinții tăi? Și se naște un copilaș, David Da aici, Aștept un copilaj părinții însă ei de la Dumnezeu au un rol și anume acel rol au să-l protejeze pe copilul acesta și să-l îndrume în căile lui Dumnezeu, de când nimic, să-i spune spre Dumnezeu, să înțeleagă. Copilul acum vrea mai la vârsta asta, nu să înțeleagă el, eu voi fi pastor la Biserica din Roșie. Nu știe el acum. Dar rolul lor ca părinți este să-l pregătească. Să-l pregătească pentru atunci când el va începe să audă el, vocea lui Dumnezeu, să înțeleagă și să, să, să fie pregătit. Cea că el crește, el crește. Și crește și se face mare Ascunde-te după ei ascunde -te, Că tu te-ai făcut mare acum Ascunde-te după ei Și se face mare Și uh, vale haide de tu în față Și băiatul a crescut Hai repede, valei Băiatul a crescut Are câți ani de tu, valei? 16 ani are vale Fiți atenți Stai aici în față Deci băiatul a crescut Părinții tăi, stai aici Fiți atenți E destul de mare acum să înțeleagă Când s-a când era el mic, el nu a primit o etichetă scrisă pentru părinți. El va fi. Va trebui să fie pastor în Rogerius, să evanghelizeze în următoarele orașe, în lume, în Ungaria. Nu a primit ea asta de la Dumnezeu. Rolul lui copilului este să se afle de ce s-a născut pe acest pământ. Care e alergarea pe care el trebuie să o alerge? Și ajunge mare, vine la tineret. ce vine la tineret, începe să audă despre Dumnezeu părinții l-au dus aici și începe să audă despre Dumnezeu și la un moment dat Dumnezeu îi vorbește, am o chemare pentru tine mă, că mai vreau să te vreau să vreau să fii pastor, îi spune lui Dumnezeu wow în timp ce stătea aici în chinare, simte așa în timp, simte că Dumnezeu îl cheamă să fie un pastor, pe păi dacă Dumnezeu te cheamă să fii păstor tu trebuie să, ce, ce trebuie să faci? Mai întâi trebuie să începi să studiezi Biblia, că vei vesti din ea și ce să te pregătești. Pentru că Dumnezeu ți-a arătat alergarea, ți alergarea care tu trebuie să alergi. Ți-a arătat-o. Dumnezeu arată păstor, fii atent, și asta e direcția unde el trebuie să meargă. Ei, pentru a deveni păstori, el știe că în biserică, la noi aici, există o lucrare dincolo doar de seara de tinere, dincolo de studiu biblic, tineri implicați. Unde oameni se pregătesc pentru diferite lucrări ca la care Dumnezeu îi cheamă. Și e spus într-un program de ucinicizare intensă care săptămânal dai raport ce faci în fiecare săptămână. Cât te rogi, cât stai în cuvânt, tot, tot, tot. Dacă te-ai întâlnit cu partenerul de rugăciune, cea că știe de asta, se gândește, mă, programul ăsta e înspre alergarea mea. Asta mă ajută pe mine. Pentru că eu vreau să ajung acolo, eu nu și are de ales fotbal echipă de fotbal luceafăru sinteza, avântul ce știu ce, ce echipă, lotus și are de făcut o alegere dacă merge la echipa asta nu mai poate să vină la tineri implicați ce îl ajută pe el în alergarea lui el va trebuie să ia o decizie bun merge aici, haide a început să meargă pe drumul ăsta, fiți atenți Mers pe drumul ăsta Stă până aici După ce termină, dă, termină liceul Își dă seama că Dumnezeu îl cheamă la ceva că Știe că el trebuie să se pregătească în domeniul ăsta păi De va merge la automatizări Și mașinării? Că nu ajută în chemarea lui deloc Dacă Dumnezeu ar vrea Ca el să lucreze și în fabrică să fie și pastor, aia, altceva, da? El simte că el trebuie total să fie dedicat În lui Dumnezeu Se pregătește începe să studieze, știe că mă, trebuie, să, trebuie să studiez teologia să studiez, să, să înțeleg să, pentru că dacă oamenii vor să audă trebuie să mă duc la o școală să-i la o școală teologică începe să studieze, în continuare umblă în alergarea lui vine biserica, biserică, vine la Salem și Dumnezeu ne vorbește nou el a terminat deja facultatea e pregătit, are un grup de studiu aici și în timp ce noi noi ne rugăm, Dumnezeu ne vorbește, vrem să Dumnezeu vrea să înceapă o altă biserică în Nurogeus, tot aparține de biserica asta, o altă biserică să cei care -s -s acolo, sunt acolo, pe care greu în aici, să începe și unul acolo mesajul principal poate va fi transmis prin video, dar am venit acolo de un pastor care să păstorească oamenii acolo nu putem să atinte, dar mă, că ei se uită, ascultă predica, e ok, dar vrem acolo și simțim așa că el e pregătit deja, simt că el e un om care ar putea să ia slujba asta, să fie pastor local acolo și el vrea să n-ai vrea să păstor acolo. Și el din nou în chemare, ne ajunge să fie păstor acolo, în chemarea lui. Fiți atenți! Când el își termina alergarea, știți ce îl va întreba Dumnezeu? Te-ai născut în familia asta? Ai fost mic? Ai alergat alergarea ta. Ascultați-mă, trebuie să înțelegeți un lucru. Fiecare dintre noi care l-am primit pe a-l trăinim pentru le vom primi cu una vieții. Fiecare credincios care ți-ai predat viața, vei primi cu cununa vieții. Pentru că Dumnezeu ți-a promis-o. Ai lăsat păcatul tău, ai lăsat-o și l-ai urmat pe Hristos. Vreau să-L urmezi pe El. Dumnezeu ți promite cu cununa vieții. Mai trebuie să rămâi pe cărare. ți promite cu cununa vieții. Dar pe lângă cununa asta vieții, pentru că toți vor primi cu cununa vieții care îl primesc pe Hristos. Există un premiu. Acest premiu, ce veți vedea, e diferit cu cununa vieții, e Pavel numește premiul chemării cerești dacă te-ai ținut dacă ai alergat chemarea care tu ai fost chemat păi voi îmi spuneți voi mie Sunt doi prieteni eu las pentru Dumnezeu ce, ce puteam oferi America ce, planurile mele și prietenul meu rămâne în America el își trăiesc viața, ai un, un manager acolo și ajungem amândoi în cer Și el a mers la biserică, l a iubit pe Dumnezeu Dar Dumnezeu a avut alte chemare pentru el Dar el nu a făcut ce Dumnezeu a vrut Dar el mergea la biserică Acolo își făcea treburile Vom ajunge în cer Vom fi, vom fi judecați Dacă ți-ai alergat Alergarea ta Vă zi, o vieții Ei, dar premiul chemării cerești Ăl-ai rezervat pentru cei care S-au terminat alergarea în, dacă veți vedea în Filipeni, zice N-am apucat încă, zice Pavel Adică nu am terminat încă, mai am de lucrat În Timotei zice, m-am terminat alergarea Mă așteaptă cu nuna, premiu Dar dacă el, fi să atenți Dacă el alerga, el știa chemarea lui Părinții lor au îndrumat în căile lui Dumnezeu El ajunge să fie mare, el ia a decis de, de capul lui El alege fotbal Nu l cheamă în fotbal a, Alege el fotbalul. Și pentru că Dumnezeu l cheamă în fotbal Nici nu are protecția lui Dumnezeu nu are protecția Dumnezeu. La un antrenament, ovește care careva, pentru că nu are protecție. Dumnezeu nu e în harul lui, nu în protecția lui, nu mai poate juca fotbal niciodată. Deja a fost antrenat. La școală nu s-a înscris, a terminat numai, numai în clasele 8, a că va fi fotbalist. O lovitură la genunchi, gata, eu el n-a are viitor în sport. Ce face? Se că și lucrează în o fabrică. Pantofară. Pentru ce să facă? Trebuie... Și acolo îți trebuie încă profesie. Și acolo trebuie să te pregătești. La sfârșitul vieții lui, el va veni, domnul, va întreba, domnul, ce ai făcut pe pământ? Am fost pantofar pentru tine, domnule. Ai fost pantofar, frați. Ce pantofare ai fost pentru mine? Te-ai să fii păstor în Rogerius. Tu ce ai făcut? Ai fost pantofar? Să-ți dă cununa vieții. Dar știi cum va fi oameni ca aceștia? Vor fi mântuiți ca prin foc. Ai primit cu luna. Ne-am că ai primit cu luna, dar n-ai premiu. pare rău. E bine și cu luna. Nu, nu mă înțelegeți greșit. E bună și cu luna, dar e bună. Dar eu vreau premiu. E vreau premiu. Adică dacă am avut o chemare peste viața mea și am împlinit chemarea aia, merit premiu. Tu, dacă vrei numai cu luna. Okay. La ce ne vom întâlni Vom sta de vorbă Și vo îți voi aduce aminte că de 14 august 2009 Am vorbit despre cunună și premiul Spune putem și tu să ai premiul Puteți să-l ai Puteți să le ai Vă spun sincer Cred că sunt așa de mulți creștini Care vor primi una dar premiul răsplăți vor fi puține. Pentru că n are renunțat la nimic pentru Dumnezeu. N-au umblat în chemare pe când Dumnezeu are pentru ei. Ascultă-mă, dragul meu, știu că ai o slujbă, poate lucrezi, poate ai școală. Și Pavel, dacă știi, a fost într-o localitate în care au făcut corturi. N-au avut bani de ajuns de la biserică, biserica nu a putut sprijini acolo, biserica l la început. Au avut slujbă. Dar după slujbă a făcut lucrarea lui Dumnezeu. După ce lucra și făcea corturi, își făcea banca să poată să trăiască. El era implicat în lucrarea lui Dumnezeu. Și a spus, eu v-am dat o pildă la voi toți. Că biserica nu vă poate sprijini în lucrare full-time, în lucrarea pe care tu o ai de evanghelist. Poate ești să fie evanghelist. În oraș, aici, în Oradea. Să mergi prin parcuri, să vorbești cu oameni, să spui despre Dumnezeu, să invizi la biserică. Poate ești chemat la asta. Să că dacă m-ar plăti biserica, nu, nu, așa, nu pune problema așa după ce tu lucrezi, după ce tu să termini orele de lucru, cum Pavel făcea corturi, du-te și evangelizează nu te oprește nimeni. Dar alergarea. De când ești mic, înainte să te naști, Dumnezeu știu ce, la ce te cheamă. Trebarea mea este, vei împlini tu scopul lui Dumnezeu pentru viața ta? Îl vei împlini? Hai să plădăm pe cei care au fost aici În drama noastră. Poate este aici și poate spui te, Eu nici cununa nu știu dacă o să o primesc. Păi în seara asta Poate ar trebui să rezolvăm problema cu cununii Înainte să rezolvăm problema premiului În seana asta Tu poți să iei o decizie Să urmezi pe Hristos și mi l-ați promit de cununa vieții veșnice. O vă da toți Dumnezeu. Toți care ați decis să-L pe Hristos, veți primi cununa vieții. Toți. Și mă rog că să nu fie nimeni aici în sala care să nu pierdă cu una. Dar ascultați-mă lucru, eu nu mă mulțumesc doar cu cununa. Dacă există premiu, îl vreau. N-am fost niciodată așa motivat după premiile astea care le dădea la școală, niciodată n-am fost motivat. Dacă îmi dădeau o mașină, probabil că luam întâi. am tăi. N-am nici niciodată o mașină, o carte, nici nu îmi plăcea să citesc. Fia lor! Fia lor! Ei, dar când învăț în cer despre premiile pe care Dumnezeu răsplăți pe care Dumnezeu le are, și cum Dumnezeu răsplătește pe cei ce-l caută, cei care umblă în chemarea lor, și cum răsplata asta e veșnică. Păi e diferit decât atunci când primești o mașină, Iazmina. Când ia mașina aia, va rugini într-un final. Nu o cu tine în cer. Ei, dar imaginați vă un premiu care tot timpul o să-l ai. O veșnicie. Nu-l vrei? Eu-l vreau. Eu-l vreau. Nu trebuie să fii păstor să iei premiu. Nu trebuie să fii. Trebuie să-ți găsești care e chemarea ta. Atâtea chema Dumnezeu pe tine? Dar ne-o știu. Păi, e timpul să afle. E timpul să vezi cum te-o crea Dumnezeu, ce abilități să o da Dumnezeu. Îmi place când sunt, de exemplu, oameni care își folosesc abilitățile să-l să facă cunoscut pe Dumnezeu. De exemplu, Robi. m o sotuns Robi. Și ăsta bine Robi. Dumnezeu eu, niște abilități să facă pe bicicletă niște trucuri pe care v-am spus eu, nici, nici pe motorete nu pot să le fac chestiile alea. Dar știți de ce o primim alt talentul ăla? Eu v-am zis de ce o Să-l facă cunoscut pe Dumnezeu poate ești un fotbalist și ești foarte bun fotbalist nu pot cumpăra cu tine că eu n-am primit darul ăsta dacă mă vezi râs cum joc fotbal dar asta e, de e sportar dar tu crezi că ai primit ai numai să ne faci pe noi să, wow ce bun ești, ai primit să, darul ăla pe care tu l-ai a fi jongla cu mingea ai primit ca să-l faci pe Dumnezeu cunoscut prin darul ăla știi să cânți. E poți și tu să faci ca și celelalte cântărețe care au mers pe platformele acestei lumi și să încânți lumea și toată slavă să-ți vină ție. Bravo, bravo, Beyoncé, ești așa de bună. De unde ai darul ăsta? asta? Cine, cine ți o da? Mai că ți l dat. Nu ți-o mai că niște actori, nu ți-o da Beyoncé, ți-o dat Dumnezeu. Poți să aduci slavă lui prin talentul tău sau poți să slavă ție? Dacă i-ai adus slavă lui, vei primi răsplată. I-a adus slavă ție? nu o să primești îmi place de cei care sunt sportivi, tenismen. Mi-aduc aminte când eu eram adolescent, era un, un japonez, Mă ați cum îl chema? Da, Jackie Chan. <laughs> era, era un. <laughs> era toți scălinii Jackie Chan, orice. Michael Chang sau nu știu ce era. Era un tenismen tot timpul pe locul 3. Agassi era pe primul loc, Sam Press și era ăsta, după aia Chang nu știu cum era. Era creștin și îmi plăcea să-l a interviu. Îi mulțumesc, mai Dumnezeu, pentru talentul care i a dat. El a fost om. Ai găsit, venea și se mândrea cât de tare el. Se îți venea și el, cât de talentat îi. Venea el și mulțumea lui Dumnezeu că i-a dat să-mi mânească Care e alergarea ta? Mă Robi, care e alergarea ta? Marești, mă rog, care e alergarea ta pe care Dumnezeu ți-o pus-o să alergi? Vei păi putea tu spune, ca și Pavel, mi-am terminat alergarea? O, oh, ai un mesaj care, dacă l-ai prinde și ai vrea să termin alergarea, poate alergi acum într-o direcție complet opusă. Încă mai ai timp să te întorci. O trecut ani, cred. Ai, nu mai poți să-i întorci înapoi. Dar poți să te întorci tu și să alergi în cealaltă direcție. Te vei mulțumi doar cu Cununa? Pentru că dacă-l urmezi pe Hristos și rămâi până la, credincios până la moarte, primești Cununa și super fain, pentru că cei care nu-L cunosc pe Hristos, nu primesc. Cei care primesc cu nuna vieții, vor moșteni viața veșnică cu Dumnezeu. Asta e diferența. Cei care nu-L primesc, nu vor moșteni viața veșnică cu Dumnezeu. Dar toți cei care vor intra pe poartea cerului și Isus va spune, intră în împărăția mea, când intri în împărăție, ți-l dă cununa și toți o că te vor primi cu aplauze. Dar pe lângă cununa, când intri în împărăția lui Dumnezeu dacă ți-ai terminat alergarea, dacă ai făcut ce ai fost chemat să faci, se vă da premiu. Și abia aștept să fiecare dintre voi să primească premiu. Premiul sunt toate binecuvântările pe care le vei primi în cea răsplăți. Premiul chemării tale. Ai oblat-o chemareta. chemarea ta. Ascultați-mi, eu, eu sunt conștient că nu toți te-ai chemat să fiți păstori, pentru că atunci... De câte ori am, aș predica eu odată la biserică? Dacă toți ar fi predicatori. Dar Dumnezeu nu cheamă pe toți predicatori. Dacă toți am fi predicatori, ar rămâne toți aici și toți am predicat un altul. altul. Dumnezeu nu cheamă pe toți în databilitate să mergem în lumea asta, să-l facem pe el cunoscut. Și asta e alergarea noastră. Unii trei ați rap. Folosește darul ăla, dar folosește să faci pe el cunoscut, nu talentele tale, o să ești tu în evidență. să faci pe el cunoscut. Totdeauna îmi plăcea când erau oameni la Dumnezeu și erau aplaudați, totdeauna ei ridicau și întorceau aplauzele. Tot timpul m-a plăcut de oameni ăștia al Dumnezeu. Erau aplaudați și așa bune și el merită. Tu ai o alergare. Tu ai o alergare. Nu lăsa nimic să te oprească. Ascultă-mă. Satan nu oameni în jurul tău să te facă să te oprească din alergarea ta, nu lăsa. Pentru că pierzi premiul. Un lucru n-aș vrea, ascultați-mă. Toate premiile astea care le-am primit și altele care mai e aici acasă, nu contează, eu sunt nimic ca toată. Pavel zice, le privesc ca un gunoi. Față de premiul nespus de mare al cunoașterilor. Pentru că seara asta. Este la bateria. Merci. Seara asta poți să dacă te vei mulțumi cu conuna. E Ascultă-mă, dacă nu ai nici până acum or rezolvată, ar trebui să o rezolvi în seara asta. Mai întâi să rezolv cununa, după aia vorbim despre premiu. Pentru că toți vom primi cunună. te tu vei primi lună ca și în vecina ta. Dar premiile vor fi diferite. Vor fi diferite. Fiecare după cum a alergat. Fiecare după cum și-au împlinit alergarea. Pentru că în Filipeni, dacă vreși și zice: n-am ajuns încă acolo. Deci n-am terminat alergarea. Și în 2 Timotei, după la sfârșit, pavescem m-am terminat alergarea. Am terminat tot ce am avut de făcut pe pământul ăsta. Haideți să ne rugăm. Tata mai mult decât uh, am putut eu de vorbi despre cununa asta. Am mult decât, Doamne, am găsit cuvinte să exprim. Dumnezeu Sfinte, Tu ești cel ce poți să vorbești adânc în inima fiecărui tânăr în această seară și mă rog ca fiecare tânăr din acest loc să-și dorească cu nuna în primul rând și după premiul. premiul. Ai premiul chemării cerești pe care le-ai rezervat, Doamne, pentru cei ce umblă în chemarea lor, împlinesc scopurile tale în viața lor și aleargă, alergarea care le-ai dat-o să alerge. Doamne, în primul rând, aș vrea în urma că tot să aibă cununa rezolvată când vor intra și vor sta în fața scaunului de judecată. Să nu fie nimeni, o diți de aici. ci tot să primească cununa. Să-i primul lucru, Doamne, era așa pentru fiecare de aici. Să primească cununa vieții. Cununa cu Cununa slavei. Și atunci când vom păși pe porțile cerului și vom vedea oastea cerească și mulțimea de oameni aplaudându-ne, atunci vom înțelege că totul a meritat. Toate înfrânările, toate disciplina, totul a meritat pentru că va veni o zi în care vom primi o conună pe care e rezervatul pentru cei ce te iubesc. Cei care vor rămâne credincioși până la moarte. Mă rog, pentru cei tată care deja au cununa asigurată, te urmează pe tine, dar, Doamne, nu știu cât au alergat din alergarea care le-ai dat-o pe pământul acesta. Nu știu ce au făcut. Poate n-au știut până astăzi că tu ai o alergare pentru ei. N-au știut până astăzi că tu ai ceva specific ca ei să facă pe pământul ăsta. Nu-i doar ai pus aici să răsufle și să, sufle, să respire oxigen. Și ai pus aici cu un scop și ținta lor în viață să afle scopul acela și să alerge spre acel scop. Și Doamne, mă rog ca nimic să nu-i oprească în această alergare. Dacă sunt prietenii care le au și îi opresc din alergarea lor în numele Lui Isus Hristos, mă rog, să-i Doamne, să aibă prietenii care să-i ajute în alergare. Unde i ce stai aici și te gândești la aceste două lucruri, nu știu care ți se potrivește vreau să vorbesc cu prima categorie, un pic, un minut, cei care nu aveți și în... Cei care ați ridicat mâna și vreți, astăzi ați decis să-L urmați pe Hristos, Călin e acolo în spate, nu numai călin, așa câțiva, poate în asistență sau cineva care mai e acolo să lidem, să fim alături de ei. Și dacă, așa, în timp ce noi continuăm să ne rugăm, așa să mergi acolo în spate, așa călin să se roage cu tine. Dacă ai fost serios să ai ridicat mâna, dacă poate ai mai fost la călin, nu are importanță, să spui din nou, a făcut călin, am înțeleg asta, m-am decis din nou și spune lui, e important să spui la cineva e important numai să ții acolo, tu singur ai luat decizia asta, trebuie să mărturisești cuiva să spui, sunt, eu am luat decizia asta, vreau să-l numesc pe Hristos roagă de pentru mine și vreau să-ți dăm și o carte dar e important, e acum acolo unde sunteți cei care să declarați asta, să spuneți cuiva, e foarte important să mergeți să faceți asta, dar ceilalți nu mai avem mult timp, așa că voi fi rapid este seara asta aici și spite? nu știu dacă aș primi premiul chemării celești, nu știu nu știu dacă am alergat în alergarea mea cum ar fi trebuit, dar decide astăzi să, să privesc altfel chemare pe care Dumnezeu are pentru viața mea și să alerg la lucrurile pe care Dumnezeu m-a chemat să fac în casa lui și în orașul meu și în lucrare mă apuc să le fac nu mai stau pe tușă, mă implic și știi că tu ești persoana aia Dumnezeu a fost un mesaj care Dumnezeu te-a impulsionat și știi că tu trebuie să alergi în direcția în care ai văzut chemarea ta visiunea pe care are cu viața ta mai te poți pierde din chiar dacă e vară și e vacanță, tu trebuie să te alergi alergarea. Ești în seara asta aici și spui de de pentru mine, vreau și eu premiu.